Duhul nostru l pune, cartea lui Iisus, el ni te-a adus, să se în noi, harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 8. În odaia de sus, unde erau adunați, erau multe lumini. Adunarea ucenicilor Domnului Isus Hristos din Troa s-a ținut în camera de sus, care la evrei și la neamuri era o cameră mai mare, cu aer mai mult și mai răcoritoare. În camera erau multe lumini, însă aceste lumini nu erau acolo în scop religios, cum tălmăcesc unii cercetători care vor să ia acest text ca bază pentru lumânările aprinse la liturghie, ci fiind o adunare de noapte, credincioși au venit cu torțe și felinare de acasă, deoarece în vremea aceea orașele nu erau luminate ca astăzi. Din unele traduceri se înțelege mai clar adevărul acesta, cum ar fi. Traducerea Paris, 1976, erau lămpi multe în încăperea de la etaj. Traducerea Sfântului Sinod, 1914, și erau făclii multe în foișor sus unde erau adunați. Traducerea episcop Ioan Bălan Lugoj 1938 Și erau candele multe în casa de sus unde eram adunați. Traducerea Cornilescu 1931 Și erau destule felinare în odaia de sus unde eram adunați. Înțelegând duhovnicește, totdeauna în odaia de sus sunt multe lumini. Să stăm aici necurmat ca să ne putem bucura de prezența Domnului. Locurile cerești sunt odaia de sus a credincioșilor noului legământ. Aici trebuie să locuiască ei, iar gândirea lor să fie stăpânită de lucrurile de sus. Dacă gândirea noastră se află mereu în locul cu multe lumini, nu mai putem fi furați de gândirea veacului prezent, pe care Sfânta Carte îl numește Veac Rău, stăpânit de Domnul Întunericului. Te drumurile lumii sunt tot mai putini. drumurile sunt tot mai pustii. Versetul 9 Și un tânăr numit Euty, care ședea pe fereastră, a dormit de-a de în timpul lungei vorbiri a lui Pavel, biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Toate amănuntele Scripturii au mare însemnătate pentru noi, credincioși Domnului Iisus. Din toate învățăm câte o față a adevărului, fără de care nu-i cu putință viața cea nouă pe care am primit-o prin credință de la Dumnezeu. Așa și cu cele arătate în acest verset și următoarele despre tânărul Eutih. Faptul că el a venit la adunarea creștinilor și mai ales la adunarea pentru frângerea pâinii, îl arată ca pe un creștin adevărat, serios și dornic după adevărul lui Dumnezeu. Ca tânăr s-ar fi putut duce în altă parte, dar Duhul Sfânt l-a îndemnat să vină la adunarea fraților. Din slăbiciune însă, și probabil din pricina muncii grele de peste zi, n-a vegheat destul și a adormit stând pe fereastră și ascultând lunga convorbire a Sfântului Apostol Pavel cu ceilalți credincioși. Pe vremea aceea, ferestrele erau simple deschizături în ziduri, fără sticlă, zăbrele sau obloane. Eutich stătea pe fereastră și asculta. În cameră era înghesuială și din cauza luminilor oxigenul s-a consumat. Tânărul a fost copleșit de somn, a căzut în afară de la al treilea etaj și a fost ridicat mort. Când te biruiește somnul totdeauna cazi, viitorul nu se visează dormind. Un înțelept spunea, sunt oameni prezenți chiar când sunt absenți și sunt oameni absenți chiar când sunt prezenți. Să nu-l judecăm aspru pe Utich, însă o învățătură pentru noi putem lua de aici. El ședea pe fereastră, adică era cu o ureche în afară și cu una înăuntru. De aceea a putut fi biruit de somn. Când vrei să fii în două părți, ești pândit de mari primejdei. Să nu avem viața împărțită, ci să fim în întregime ai Domnului, să fim înăuntru cu totul. Să nu stăm pe fereastră, căci gălăgia străzii a lumii ne împiedică să ne concentrăm. Încă un lucru, fără să judecăm situația de atunci, care era deosebită, subliniem totuși un adevăr și anume, vorbirea lungă obosește mintea ascultătorilor și tărăște la somn. Cei care vorbesc în adunări, să ia aminte. După o jumătate de oră de vorbire, vorbitorul scade din intensitate și ascultătorii obosesc. Nu e păcat oare să se piardă vremea scumpă pe lucruri ieftine sau chiar pe nimic? Să fim atenți! Cine nu spune ce are de spus într-o jumătate de oră, nu va spune nimic nici în două ore. Domnul Iisus vorbea scurt și în pilde ușor de înțeles. Și a fost ridicat mort. Poate că doctorul Luca, scritorul cărții Faptele Apostolilor, a încercat să dea primul ajutor accidentatului, însă n-a putut să facă altceva decât să constate moartea clinică și era nevoie de așa ceva pentru ca să se vadă mai limpe de lucrarea lui Dumnezeu care trebuia să se facă prin Pavel. Eutih, cu adormirea, căderea de la al treilea etaj, moartea și învierea lui, totul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu pentru ca să se slăvească numele lui veșnic. Dorurile noastre sunt tot mai cujar, renii așteptării, Pune-i tu pune tu pota. Versetul 10 Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Omul și-a spus cuvântul, mort. În urma acestui cuvânt ar fi urmat multe lacrimi, mare tulburare și adâncă durere în sufletele celor prezenți. Trebuia însă și Dumnezeu să-și spună cuvântul și l-a spus. Sufletul lui este în el, nu vă tulburați. Ce cuvânt de har și de puternică nădejde! În întunericul acelei mari tulburări s-a făcut deodată mare lumină. Dumnezeu prin slujitorul său credincios Pavel și-a făcut lucrarea sa. În adevăr, Pavel a fost și de data aceasta o pildă desăvârșită în vorbire, în purtare, în dragoste, căci s-a coborât cât a putut de repede de la al treilea etaj și s-a repezit la Eutih. Un om bătrân cu trupul slăbit de nevoi și de ostenel pe ogorul Evangheliei a luat în brațe pe cel mort. Privind chipul marelui apostol, în lumina tulburea făcliilor, a plecat peste fața crispată a tânărului, ucenicii au văzut parcă privirea încărcată de milă a samariteanului milostiv, îndreptată peste cel căzut între tâlhari. Acum, văzând asemănarea apostolului cu Domnul său, ucenicii încep să înțeleagă cuvintele «călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos». Apostolul Pavel și-a întrerupt activitatea, cum vorbirea cu ucenicii și pregătirea pentru frângerea pâinii și a coborât în grabă să dea ajutor acolo unde era nevoie mai urgentă, să salveze viața tânărului Eutich. Când e vorba de salvarea vieții cuiva, trebuie să întrerupi orice activitate cât ar fi ea de importantă, căci viața este înaintea oricărei lucrări. Și când este vorba de viață duhovnicească, trebuie să procedăm la fel. Când cade un suflet, în loc să-l judecăm, să-i sărim în ajutor, să luăm pe brațele credinței și să-l purtăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. În acele clipe de tensiune, apostolul Pavel avea grijă nu numai de Eutih, ci și de ceilalți ucenici care începuseră să se tulbure. Ca și Domnul Isus, Marele Apostol liniștește furtuna din inima lor cu o singură vorbă, nu vă tulburați. El știe că tulburarea inimii te face să gemi, și atunci începi să te uiți la ceea ce este în jurul tău, și nu mai privești la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Dumnezeu a lucrat prin Pavel, căci flăcăul a fost înviat, spre mângâierea tuturor și spre slava lui Dumnezeu. Te mințuze, timpui pentera, cam de la iubimii. Arde ne candela iubirii. arde Versetul 11 După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Felul cum a lucrat apostolul Pavel a făcut posibilă frângerea pâinii. Deși trecuseră câteva ore grele, datorită prăbușirii lui Eutich, totuși puterea lui Dumnezeu, care a fost turnată peste cei adunați, i-a întărit ca să poată face frângerea pâinii. Într-o altă societate, un astfel de eveniment ar fi dat totul peste cap, s-ar fi ivit comentarii și discuții lungi. Aici însă, unde Duhul Sfânt era la lucru, ucenicii au continuat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cuvintele Domnului Isus au prins rădăcină în ei. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum odă lumea, să nu vi se tulbure inima. Ioan 14 cu 27 Aceste cuvinte au dat rod căci pacea aceasta le-a păzit inimile și gândurile, putând astfel să se cerceteze înainte de a se așeza la masa Domnului. Când este vorba să împlinim ceea ce Domnul Iisus ne-a poruncit, să nu ne lăsăm împiedicați de nimic. Aceasta este o dovadă a dragostei noastre față de Mântuitorul Hristos care nu s-a lăsat împiedicat de nimic atunci când trebuia să plătească prețul ispășirii noastre, moartea sa pe cruce. A frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme. Cu privire la cuvântul acinat, unii cercetători sunt de părere că frângerea pâinii s-a făcut în cadrul unei mese de seară, vrând să facă o regulă pentru frângerea pâinii din acest lucru. Totuși, adevărul din verset nu este așa. În originalul Sfintei Scripturi și după el, în toate traducerile bune ale Bibliei, citim și după ce s-a suit și a frânt pâinea, a gustat și a convorbit cu ei îndelung. Aceasta este dreapta a acestui verset, a se vedea și în Noul Testament, traducerea Cornilescu 1931 și precum și în Biblia tradusă de Nițulescu. În traducerea Sfântului Sinod 1968 se spune și suindu-se și frângând pâinea și mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori. Traducerea de la Roma 1967 După aceea s-a suit, a frânt pâinea și a mâncat. Traducerea Paris 1976 Apoi urcă, rupse pâinea și după ce mâncă mai vorbind de lung până în zori. Traducerea Episcopul Bălan Lugoș 1938 și suindu-se și frângând pâinea și gustând și vorbind mult cu ei. Traducerea Iași, 1874, atunci suindu-se și frângând pâinea și mâncând. Deci cuvântul acinat din traducerea de față nu există, e o greșeală strecurată. După frângerea pâinii, ucenicii au mai ascultat pe Sfântul Apostol Pavel până la ziua când el a plecat. Ce-a mai spus Marele Apostol, Duhul Sfânt nu ne descopere aici. Știm însă că tot ce a spus nu a avut altă țintă decât să facă lumină în toate laturile vieții celei noi în Hristos. A vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Un gând duhovnicesc. Când vorbim, să vorbim până se face lumină și apoi să plecăm în altă parte. Să nu lăsăm lucrurile în întuneric, nelămurite. Așa ne învață Duhul Sfânt care ne călăzește în tot adevărul, până se face lumină de plină. Tuperia noastre toarne to are în noi, ca să nu ne că poate în apri. Ca să nu ne toare că poate în apo. Versetul 12. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Învierea este o pricină de bucurie și de mângâiere pentru toți, fie că este vorba de înviere fizică, fie că este vorba de înviere spirituală. Putem fi siguri că Eutih, după ce a înviat, nu numai că a fost mai veghetor, dar și că a pus în practică tot ce a auzit în acea seară de neuitat. Eutich a înviat ca să asculte mai desăvârșit de Dumnezeu, Numele Eutich în înseamnă fericitul. Dacă până la învierea aceasta Eutich n-a fost desăvârșit de fericit, de aici încolo sigur a fost cu adevărat fericit. Binecuvântat să fie Dumnezeu care călăuzește toate lucrurile în așa fel ca împărăția lui să propășească. Te așteptăm, Dumneze, mire prea iubit, fărni-l mai simții, focul așteptării, fărni-l mai simții. Versetul 13 Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. După cele șapte zile petrecute în Troa, zile pline de har și de binecuvântare din partea Domnului, Apostolul Pavel se îndrepta spre Ierusalim. Frații care îl însoțeau au plecat la corabie, iar el a mers la Asos făcând drumul pe jos unde s-au reîntâlnit. Pe mare distanța era de 70 de kilometri, iar pe uscat era cam de 35. Asos întâlmăcire înseamnă aproape. Pentru dragoste totul este ușor și aproape. Pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. De ce oare? Fără să fim prea iscoditori, avem totuși dreptul să întrebăm căci nimic din ceea ce îi se putea întâmpla Apostolului Pavel nu poate să ne lase nepăsători. Nu era mai ușor pentru el să meargă împreună cu tovarășii lui decât să facă drumul pe jos? Trebuia să facă drumul pe jos, așa cum Domnul Isus trebuia să treacă prin Samaria. Sunt lucruri care trebuie să le facem, chiar dacă nu suntem înțeleși de cei din jurul nostru cu privire la acest mers pe jos al Sfântului Apostol Pavel, sunt mai multe păreri. Îndeoseb se pare că el, după puternica zguduire sufletească simțită cu prilejul morții tânărului din Troa și înainte de a-și lua rămas bun de la credincioșii din Efes, simțea nevoia să rămână singur numai cu Dumnezeu. De altfel și Domnul Isus simțea nevoia să rămână singur numai cu tatăl, de aceea se retrăgea în pustie nopții în întregi ca să se roage, cu cât mai mult avea trebuință ucenicul să alerge la acest izvor de împrospătare a puterilor duhovnicești. Să fie singur, singur el. iată ce căuta Marele Apostol Pavel. El stăruiește să aibă acest lucru. În urma lui avea zile pline de muncă. Acum are nevoie de liniște. Iată ce lipsește adeseori omului, chiar și credincioșilor. Unora din semenii noștri le este cu neputință să aibă liniște. Lucrul lor care este binecuvântat și adunarea la oaltă la rugăciune nu pot să înlocuiască binecuvântarea singurătății. Sunt unele izvoare de viață duhovnicească care nu curg decât în liniște înaintea Domnului. După orele în care ai avut parte de învățături dumnezeiești în cercul credincioșilor este nevoie și de liniște și singurătate. Avem nevoie de curățire și de judecare de sine, de smerenie și nouă în armare. Apostolul Pavel renunță la călătoria plăcută pe mare în legătura frățească de pe puntea corăbiei și la prilejul de a sta de vorbă asupra lucrului încheiat numai pentru a fi singur. Dar toate cu măsură, cei care vor să fie mereu singuri ajung nedestoinici pentru lucrarea lui Dumnezeu și în această privință să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom ști fără greș ce este bine de făcut. Dragostea nitrează și cu adânc spin Mai cu dor te vino Mai cu dor te cheamă, vino mi Versetul 14. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. La plecarea din Troa, Pavel s-a învoit cu lui de călătorie să se întâlnească în Asos, întrucât el a mers pe jos până acolo, iar ei cu corabia. Asos era un port la sud de Troa, în fața insulei Lesbos. După ce apostolul s-a întâlnit cu frații, a fost luat în corabie și au călătorit printre insule până la Milet. Dar înainte de a ajunge aici, pentru ca să se vadă cu frații din Efes, corabia s-a oprit în mai multe locuri. Primul port a fost Mitilene, care era capitala insulei Lesbos, 90 de kilometri departare de Troa. Numele Mitilene, întâlmăcire, înseamnă puritate, curăție. Gânduri duhovnicești Fericiți sunt frații care călătoresc pe marea lumii în aceeași corabie, corabia Harului și a dragostei Domnului Isus. Ei nu fac popas decât în locuri curate ca să nu fie împiedicată călătoria spre Ierusalimul de sus. Pâinea și apa adevărului cuvântului lui Dumnezeu îi întăresc în fiecare zi, iar Duhul Sfânt îi ocrotește de primejdii și le dă necurmat lumina bucuriei și a păcii. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la cartea Faptele Apostolilor, de la versetul 8 la versetul 14. În odaia de sus, unde erau adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de a binelea în timpul lungei vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: „Nu vă tulburați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 Când s-a întâlnit cu noi în asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la mitilene. Spre slava Domnului cântăm cântarea Te-așteptăm Iisuse. Te-așteptăm Iisuse, te-așteptăm să vin drumurile nu. Sunt tot mai puțini rumurile lumii Sunt tot mai puțini Dorurile noastre Sunt tot mai cujar remi așteptării Cune-i tu Vremii așteptării pune-i tu cota Te-așteptăm, Iuze, timpul-i pe-nțelar, Cam de la iubirii arde ne iubirii arde ne -nceta. Tu te ria noastră soare noi ca să nu soare care o tig ca să nu soare care o în apoi aştept mi se mi reprezumii. Focul așteptării, fără nil mai simțim. Focul așteptării, fără nil mai simțim. De la goția nitrează și cu a dințu spin, mai cu dor te cheamă, din mai cu dor te chiamă, vino mirezi